Pe văduvele tineri să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să fie măritate din nou și se fac vinovate de faptul că își încalcă credința din tei. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii. Să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au întors și îl urmează pe satană. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie să le ajute și să nu fie împovorată cu ele biserica, pentru ca să se poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie înredniciți de îndoită cinste mai ales cei ce se ostenezi cu propovăduirea și cu învățarea pe care o dau altora, căci Scriptura zice să nu legi gura boului când de rebucate re și vred din chestie lucrătorul de plata lui. Împotivă unui presbiter să nu primești învinuire decât din gura doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc, mustră trăi înaintea tuturor ca și ceilalți aibă frică. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri, fără vreun mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni în grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora, pe tine însuși păzește-te curat. Să nu mai bei numai apă, ci să iei câte puțin vin din picina stomacului tău și din picina deselor tale îmbolnăviri.